Зачинивши вікно і зсунувши фіранки, Пітер повернувся до затишної, освітленої свічками кімнати, де місіс Барлоу, його економка, якраз ладнала вечерю. Їй він висловив свою думку в голос. «Я викликав невдоволення у тих плаксивих дівчат, що живуть навпроти». У його приємному і чистому голосі звучали металічні нотки – який пом'якшувались і приглушувались ірландським акцентом, що зберігся, незважаючи на довгі роки мандрів. Весь характер Блада проявлявся в цьому голосі, який, залежно від потреби, міг або звабливо і ласкаво умовляти, або командувати, змушуючи підлеглих, коритись. Щодо зовнішності Блада, то він був високий на зріст, худорлявий і смаглявий, як циган, але з-під рівних чорних брів дивилися ясні блакитні очі, що якось дивно контрастували із смаглявим обличчям. В погляді тих очей світилася надзвичайна проникливість і спокійна гордовитість, яку ще більше підкреслював рівний ніс і рішуче стиснуті губи. Одягався Блад у все чорне, яке личить людині його професії, Проте з елегантністю і смаком, властивими, скоріше, шукачеві пригод, яким він був колись, ніж поважному медикові, яким став тепер. Його комзол з тонкого камлоту був обшитий срібним позументом, а манжети сорочки і жабо прикрашало мережево. Розкішна чорна перука була завита не гірше, ніж у якого-небудь вельможі з Уайтхоллу. Придивившись уважніше до Пітера Блада і розгадавши його вдачу, яка так ясно проступала крізь зовнішність юнака, ви б мимоволі замислилися над тим, чи довго проживе такий чоловік у цій тихій заводі, куди випадок привів його близько шести місяців тому? Чи довго він займатиметься справою, що стала його професією ще перед тим, як він почав жити самостійно? Хоч вам і важко буде повірити, та коли ви довідаєтеся про його життя не тільки минуле, а й майбутнє, то зрозумієте, що Блад міг би і далі мирнісінько собі жити, задовольняючись становищем лікаря у тихому Сомерсетширі. Мабуть, так воно і було б, коли б не злий жарт, який доля готувала для нього. Пітер Блад був сином ірландського лікаря та уродженки Сомерсетширського графства. В жилах матері текла гаряча кров морських бродяг, чи, мабуть, і пояснюється ранній прояв невгамовності у вдачі сина. Ця невгамовність глибоко тривожила його батька, що, як на ірландця, мав надзвичайно миролюбний характер. Батько зразу вирішив, що хлопець повинен наслідувати його почесну професію. І Пітер Бладд, здібний до навчання і надзвичайно охочий до знань, задовольнив його бажання, здобувши у 20 років звання бакалавра медицини в Дублінському коледжі. Батько пережив цю радісну подію лише на три місяці, а мати померла ще за кілька років перед тим. В спадщину Пітерові залишилося кілька сот фунтів, з якими він і вирушив подивитися світ і дати на якийсь час волю своїй жадібній до пригод душі. Дивний збіг обставин привів його на військову службу до голландців, що саме воювали з французами, а любов до моря завела на флот. Заслуживши офіцерський чин у славнозвісного де Рітера, він брав участь у цій битві на Середземному морі, де загинув цей великий флотоводець. Даних про життя блада після підписання Неймегенського миру майже немає. Проте ми знаємо, що Пітер пробув два роки в іспанській тюрмі, хоча й досі не ясно, як він примудрився туди потрапити. Можливо, завдяки цій обставині він взяв після звільнення меч в руки, і прийшов на службу до французів, що саме вели війну з іспанцями на території іспанських Нідерландів. У 32 роки, коли він втратив смак до пригод і коли його здоров'я похитнулося внаслідок занедбаної рани, Блада охопила туга за батьківщиною. Сівши на корабель у нанці, він мав намір дістатися до Ірландії. Однак здоров'я за час подорожі погіршило, і він, коли негода загнала судно у Бріджуотерську бухту, вирішив зійти на берег. Це все-таки була батьківщина його матері. Так, в січні 1685 року Блад прибув до Бріджуотера, маючи при собі приблизно таке ж багатство, як і 11 років тому, коли він подався з Дубліна у світ.